Ç'do të ndërruar selam aleikum. Ky është takimi i yuni radhës në misionin Duke kërkuar përgjigjen. Ashtu si zakonisht edhe me këtë emision, do trajtohen pyetjet tuaja të cilat na keni dërguar në email adresën tonë ose si nëpërmjet mesazheve. Më në sendën e studio është xhoxha i ndërruar Alauddin Abazi. Xhoxha selam aleikum dhe mirëserveta në emisionin tonë. Aleikum selam, mirësejgj. Po fillojmë me pyetjen e parë për sonën e cila thotë kështu: A mund të lutsim Allahun me ndonjë punë tonën të mirë më shumë se një herë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedu ala alihi wa sahbih e gjvain. Lavdrojmë Allahun e madhryshum, i qojmë salavat dhe selam e pejgamberit e ti Muhammedit, lavdrimi dhe pasha që ështëmi bitë, familjet, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe ullëzohen me ullëzim në ti dherën e ditën e gjukimit. Qështja e për sëritjes një lutje, apo lutjes për një qështja dveçantë, ë jo që lejohet po është një nga gjërat që besimtari faktikisht në përditshmërinë e tij e përsërit vazhdimisht e bën vazhdimisht. ë dhe kjo për faktin se kur lexojm lutjet e ndryshme të Kur'anit qoftë nga Fatiha apo dhe edhe edhe lutjet që bëhen namaz në rukun sejdë pas taj ato lutja që bëhet në të shëhud e kështu më rratë, që gjitha e në përsëriqje asaj që i lutë të mizotit madhërishëm vazhdimisht për hyri e në gjënet e kështu më rratë. Madhje kjo është njën nga e, karakteret apo cilësit e një lutje që duhet me qenë e vazhdueshme dhe e përsëritur vazhdimisht. Për këtë edhe kemi një hadith dhe pega mere s.a.s. në cilën Allah pejgamberi sa sam 4 që, ton ata njerz te cilet thon e, e kam lutur Zotin por ai nuk po përgjigjet dhe mjaftohet me kët por ai vazhdimisht duhet me me me qend moto e tij që në lutjet e tij të jetë i vazhdueshëm pavarësisht për çfarë do çështje e lut atë. Mirpo në anën tjetër duhet me pas parasysh besimtari edhe çështjen e sebepeve edhe shkaqeve për mu realizon një çështje caktuar. Nuk mundet njeriu për shembull të kërkoj apo ti lutet vazhdimisht Allahu xhalla walaa që të ket fëmijë kur nuk është martu një shembull shumë thjeshtë. Prandaj duhet të i bëj ato sebepet apo shkaqet për me me urealizuar ajo që ai ka vendosur apo synon. Ëh, çoft në kryerjen e ndonjë shkollë, shkollimi apo çoft në udhëtimin dikund, a e kështu me radh, apo në punësim e kështu me radh, duhet vazhdimisht që në krah as lutjes që e bën ai kur pasqore për atë çështje, të mundohet të i bëj edhe sebepet për me realizuar atë synim. Nëse është çështje punsimi atëherë të mundot humbtoj gjë pun e, në për të interesohet për këtë dhe vazhdimisht ta lut Allahun e Madhërishtun për këtë punë e kështu me radh për çdo çështje. Pra them edhe një herë, përsëritja apo ripërsëritja e lutjes për një çështje caktuar e, është pjesë e adhurimit të besimtarit çdo herë dhe nuk duhet ai të mjaftohet e, për një qështë të cakhtuar një herë t'i lutët zotit, apo dy herë, tri herë edhe t'mjaftot me këtë edhe t'mendoj se kjo është një pun që nuk bëhet edhe të stopohet aty, zotit i mësmiri. Në përgjështë në razës një shikos thotë se gjatë që ndrimit në të shëhut ku do të shikojmë, të gjisht t'i të regu si që kam lecua në Libri Namazit e Shej Albanit apo në tokë pra në vendin e sejtës? Në përgj Për me e pas farasysh, unë posqaraj se në fillim kër është obligu namazi, në kone Muhammedit, lavdrimi dhe pasja që është në bithë, kanë qenë disa veprime të lejuara të bëj falësi brenda namazit, që kërse që ka qene lejuar që a i duke u falur, nëse ka hyti kështë dhe ka dhanë selamë, e ka pas leju me këthy selamin dhe me vazhdu namazin. Pas taj gjithashtu ka qene lejuar edhe këthimi në anë të ndryshme edhe gjatë faljes. E, mirë po me kalimin e kohës, kjo ka qenë fillim kër është bë obligim namazin, me kalimin e kohës kërë zbritën në disa ajete e, u, u ndalun këto veprime, si kurse ajeti qëtë aflehal muëminun, alladhin e fi salati mëgashiun, E, si që trekon e, Iben Hagjeri në komentimin e këti e, kur flet për qështje në veprimeve në namazë në përgjësi, thot pas këti a jeti atërë u kufizun edhe të folurit brenda namazit, po gjithashtu edhe shikimi e, dhe e, është kufizu shikimi pastaj brenda namazit, që mos shikoj njeri u më gjatë se sa vendi ku falet. Prandaj e se këta është në gjatë tërë namazit, që besimtari e, gjatë faljes që të drejtoj shikimi në vendin ku falet, ku ka me qitë kokën, do mënë, ka me ba sejgjën, po sa shqishë kërë është në këmbë, apo dhe kërë është në ruku, e sa këta është me shiku vendin e, e, e sejgjën, <të> se sa disa thonë do të të shikoj gjundë apo këmbët, po e sa këta është ta shikoj vendin e këmbës. Kurse në qështjen kohës gjatë qëndrimit në të shëhud, qoftë në të shëhudin e parë, apo në të shëhudin e dytë, ka elaborime të, të jurist dhe ajo që është më e njohur tek posaçërisht tek dietarët e me, me dhëpit hanefi është se në, nëse njëri u është në, në të shëhud, atëre më e drejt është shikoj të këtë gjokësi i ti, apo të këprehri i ti në përgjësi, për shkak se ashtu si që e përmen Ibn Abidini në gjatë elaborimit të kësaj problematike, e thotë se kjo dëshmon për ullësin e falësi gjatë namazit, kur ai qëndron me kokë të ullur, dhe për këtë shkak preferon këtë pastaj disa dietar tjetër të me dhhebit hanefi gjithashtu thonë se e saktë është që jo të shikojnë atfron, por të shikojnë në vendin e seccdes, e jo në një formë tjetër. Mirë, po për këtë shkak kemi dhënë një hadith drejt për drejt nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin e e përcil Abdullah ibn Zubairi në disa transmetime edhe Abdullah ibn Umere, që e shënon Imam Muslimi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë kohës kur kanë ndajtur në teşehhud kur përcjellin formën dhe mënyrën e të ndajtur të shahud, kuptohet kanë treguar se shuplakat e duarve i ka mbajt, do thotë mbi gjun, kurse dorën e djathtë e ka e ka mbledhur dhe e ka drejtu ë gishtin e tregus ka kibla dhe e ka pjesë pjesë pjes, apo gishtat e tjer i ka mbledhur në përgjysë. Kurse shikimi i tij ashtu siç përmendet në në hadith në kath hdhifte sakt çikimi i tij është drejtuar në në gishtin tregus kështu ka qenë si ajo forma dhe mënyra se si ka ndajtur ulur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çështjen e E, kur ka qenë në, në situatën ulljes në të shëhud, që ofë në të shëhudin e parë apo në të shëhudin e dytë, prandaj me e drejta është të veprëm kështu, do të, të të shikojmë gishtin të regus dhe të drejtojmë në një formë pra gishtin të regus ka kibleja dhe pjes tjera apo gishtat tjera të dorës e djatë të mblidhen dhe kjo formë e mbajtjes e gishtit është e njohur, edhe, edhe pse ndo shtë të të këne nuk është shumë e përre praktikuese, mirëpo në në tek me me dhëpën Hanefi apo në librat e me dhëpta Hanefi përcillet shumë qartë eh, Muhammad ibn Haseni përcjell nga Imam e Buhari se në këtë formë e kanë bajtur eh, kur përshkruan mënyrën e qëndrimit në në teşehhud ka përmendsen këtë formë e kanë bajtur gjishtin edhe Imam e Buhari-sha. Zoti i dhe më së miri unë po atentierter në ne ne shikues sot se jam i martuar rreth 10 vite. Gruaja është e mbuluar dhe kemi fëmijë, por vazhdimisht kemi probleme. Jemi shumë të ndryshëm, nuk pajtohemi thjesht në asgjë dhe vazhdimisht grindemi, saqë bashkëtesa po bëhet çdo ditë më e vështirë. Janë fëmijët ata që për shkak të të cilëve gjithmonë bëj lëshim edhe sakrifikoj, por çdo ditë më shumë po bëhet e pamundur. Ju lutem na këshilloni. Uh, Fillimisht lutus Allahun e madhëshëm që ndërmjet uh sa këtyre dy bashqortëve Allahu xhelalualla çai berëshet me shirë rrahmet dhe dashuri. Kurse çfarë mund të them nga ajo çfarë ju lexuat nga elaborimi i problemit, un them se fillimisht duhet ta kemi parasysh se nuk është primare dhe nuk është vendimtare që bashqortët për për të qenë përpasur harmoninë në mes vetë duhet të jenë të njëjtë faktikish ajo ndallimet dhe ndryshueshmëria në mes tyre, qoftë në karakter, qoftë në sjellje, qoftë në në veprime e këtu me radh, e bën atë bashkimin edhe më më të qëndrueshëm, në fakt edhe një një, një do të thot bashkim apo një martesë ndërmjet një burri dhe gruaja. Prandaj nuk duhet vazhdimisht të jetë ajo se ajo është e ndryshme unë jam ndryshe, për arsye se është normalë dhe njerëzit nuk të gjithë nuk janë të njëjtë dhe faktikisht ka mundësi edhe edhe për gjaxhimit shkaktojë edhe probleme probleme të tjera. Prandaj po duam me, me vend pa në kutë që po e përmend kë pyet se e, se nuk është problemi tek dallimet. E kam fjalën në karakter dhe në sjellje. Pra arsyet që dallimet vetëm e plotsujnë njëra tjetrën por ndoshta janë disa rrethana tjera që duhet bëhet një një vështrim rreth formës e raportit edhe rreth disa ndryshimeve që ju dëbë, duhet bënin në në, në jetën e përgjithshme prandaj sa un mendoj që rrethnat jashtë me janë ato që ndikojnë që mos me pas mirëkuptim në mes vete prandaj prap un e këshilloj burrin që të jetë ai iniciatori në këtë në këtë ndryshim apo në në futjen atyre mekanizma të cilën bëjnë për Afrinë mes të këtyre dy bashkërve, pra ndaj unë mendoj që aje që farë duhet me qenë vendimtare në këtë është se si që po kuptoj problemi që ndronë atë kapje në inatit të ndërsilët dhe gjelozis të ndërsilët që kryon këto situata problematike. Pra ndaj duhet lërguar këtë dhe a uh, duhet biseduar me gruan në situata kur nuk ka tensione, mundësisht të ketë një shëtitje apo udhtim, uh, qoftë edhe i shkurtër një ditor apo dy ditor me gruan, mundësisht edhe pa fëmit, nëse është mundësia të të ndodh ajo dhe të shkohet në një vend të qetë kur ka mirëkuptim ndër sjell kur ka nuk kur at atmosfera është pak më më e qet, nuk ka tension e kështu me radh, dhe aty të fillohet bis të bisedohet si problem jo të shkohet nga i aspekti që burri t'tregoj vrejtjet dhe ato ëh gjerat tës lot nuk i dëshironte gruaja dhe ana sjelltas në asnjë formë, mirëpo të jetë kjo formë do të bon kjo biseda apo kuta kim apo kjo takim, apo kjo formë e e, e trajtimit të problematikës që ata bashkarisht të zgjidhin problemin duke mos filluar nga akuzat e ndërsjellta, por duke e shikuar problemin pak më larg dhe duke e shqyllur situatën pak më me, më në form, do thotë, duke dal vetëm nga problemi, dhe duke u munduar të gjetë se cilat janë ato arsyet dhe shkaqet që e bën situatën të ndodhin ato ato ato tensionet dhe këç kuptimet ndërsjellta edhe të mundohen që ato të evitohen mund të jenë faktorë jashtë mund të jenë individ mund të jetë njerëz mund të thotë edhe jetesa kushtet ekonomike mund të jenë pastaj mund të jetë edhe edhe çështja e ngarkesës së gruas me me kujdes ndaj fëmijëve pastaj mund të jetë problem edhe ngarkesa e burrit i cili vazhdimisht ka tension në punë kështu me radhë prandaj jënë shumë faktorë që duhet pak të shushiten dhe të shikohen mirë dhe në bazë të atyre gjerave të shikoj se cili ku, ku janë ato mangësi që duhet të plotsoj dhe të shikoj, duke unisë u se cili nga vetja, e, nga vetja të shikoj cilat jënë ato gjerat që duhet primërsojnë në jetër bashkortore dhe me këtë nismë unë e më ndaj që nëse ka interesim dhe problemet në këtë formë shoshitën, unë e mendoj që mund të gjendë mirë kuptimi dhe mund të të i kalu në këto situata për arsujë se gjdo problem ka zgjidhje, vetëm e nevojshme është që të këtë iniciativ dhe interesim për të bërë zgjidhje. Ase si më të shkohet nga ajo aspektis se Uh, unë jam ajë që vazhdimisht lëshojpe, unë jam ajë që bëj këtë, në monë të shikon nga ajë aspekti që vazhdimisht ta shehë njërin nga bashkësortët që është në një situatë që vazhdimisht ka qenë që ka ofru kompromisin dhe, dhe ka heqë dorë prej veprime dhe veta, pra rështu e se edhe në në në tjetër edhe nëse shikon nga aspekti i gruas, mund gjindë, gjindët situata kur edhe ajo ka heqë dorë apo ka bërë kompromis e kështu me radh e mos shkohet nga ky aspekt, por të shoshitet bashkarisht ky problem pak në formë më më të përgjithshme, dha të shikohen ato defektet dhe rrethanat që bëjnë e bëjnë situata i bëjnë situatat tensionueme dhe në këtë formë të evitohen ato dhe mendoj që mund të arrihet dhe kjo e, vetëm në këtë form ashtu si shpjegova deri më tash Zoti i mëshirë. Gjithashtu shikoj se si pse e dha lejo ndarje për këtë arsye nuk mendoj se është zgjidhje për shkak të keqkuptimeve apo xhelozisë apo ë të thunive për një gruaj apo tjetrën apo e, ja e kundërta që kjo të jetë shkak që nuk kemi nuk kemi mirëkuptim e kështu me radhë duhet të shkohet nga ai aspekti të kërkohet zgjidhje edhe nëse nëse ti nuk pajtohesh me burrin me gruan ose e kundërta kjo nuk duhet me të qenë shkak që ndodh edhe edhe divorci për arsye se si thashë dallimin e në mendime, dallimin e ide, dallimin e veprime vetëm se e plotsojnë njëri duhet plotsojnë njëri, njëri bashkort me tjetrën e as seçi që ato të bëj të shkaktojnë do thotë ndarje dhe dhe përçamje zoti të të i di më së miri. Në pyetjen Tëser huajë një shikues pyet thotë se nëse arroj ta themi surën pas fat jasht asa duhet përsëritur namazin. ë <të> ka debat tek fuqhat e pergjësie rreth asaj se vall a është obligative a është vajg farz leximi i fatih leximi i surrës pas fatihas apo jo mirpo pau futur në këto elaborime themi që nëse besimtari ndërkatin e dytë dhe të parin harron leximin e surrës pas Fatihas, edhe shkon me një herë në ruku dhe në secëte, atëre ka mundësi që ta kompenzojë atë duke bërë safisë që në fund të namazit, dhe nuk ka nevojë ta përsërisë namazin, edhe përsëritja e namazit nuk është evidente në asnjë në asnjë formë nëse ai e harron për shkak se dy se, dy secëdhet e harresës e kompenzojnë atë mangësi. Zoti i mëshmirë në shkuqse tjetër thotë janë fillestarë dhe pasi ti bëjtë spiet rreth 33 herë edhe la ilaha illallah a është në rregull. ë ne se kemi shumë hadithe, citate nga nga praktika e Muhamedit lavdërim i dhe paçja qofshin mbi të, të cilët të cilat citatet tregojnë formën dhe mënyrën se si i ka bërë lutjet edhe në përgjithësi vikrin mas namazit pejgamberi lavdrimi dhe paçja qofshin mbi të prandaj e saktë është që ato të bëhen nga 33 herë të gjitha dhot subhanallah, edhe subhanallahu edhe elhamdulillahi edhe allahoe akbar kurse la ilaha illa allah wahdehu la sharika la lehu el mulk wa lahu el hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tele zot një herë vetëm një herë, jo më shumë, edhe pse në disa namaze, sikurse namazi i sabahut dhe namazi i akşamit, nëse ajo thuhat nga 10 herë është transmetuar dhe ka vërtetimin që është sunnet, mirë po në asnjë formë që la ilahe illallah të thuhat 33 herë. Për arsyesë se e, si e vikel se të bëhen nga 33 herë vërtetohet vetëm këto 3 fjalë apo shprehje Elhamd uh eh, subhanallahu elhamdullahu allahue akbar kurse la ilaha illallah nuk vërtetohet se pejgamberi sallallahu alejhu selam e ka bër e ka thonë 30 33, 33 herë së bashku me me këto tre shprehje prandaj edhe e saktë është që ne mos ta praktikojmë kët përderisa nuk e ka praktikuar vet Muhamedi lavdrimin dhe paçën që u shëmbitë dhe shokët e tij të cilët e kanë e praktikuo atë që ka bërë i dërguari i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të dhe nuk kanë dal prej asaj praktike zot e di më së miri. Ash ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rityruar sërish në studio, ndërsa ju shikues të ndroruar që ndroni edhe me timin e pistëvin sepse kemi ende pyetje tjera për të sqaruar. Mështadësh, dashuriamë l kthyer sërish në studio për të vazhduar me pyetjet tjera. Ader hoç pyetja radhës është, hoç e kam lexuar një, ka një hadith që nuk bën të themi vreshth por vendi rrushit. A ka mundsi të na qartëroni pa këtë? Nuk di që ka ndonjë hadith që ka ndaluam Muhamedi sahasullahu alaihi ve salam me të han vendit ku mbjellet rushi vreshth, por duhet të i themi vendi ku mbjellet rushi është kështu më radh. Nuk e di të thot për kët do që nëse ky shikues na i dërgon këtë me hadith a. në formë të drejtë polet ka mundësi është problem për kthimi a kështu më radh atë mund ta ta kuptojmë se çfar për çfar bëhet fjalë zot e dimë spi. Në pyetjen tjetër një shikues tha ai lejohet gruas të mbuluar e cila është zbukuruar për dasmë islame apo ndonjë ndenj me motra të esë rrugës të hipë në taksi apo autobus me veshje derisa të shkojnë në vendin e Aheng në çështjen e zbukurimit janë dy gjera, nëse ajo është zbukuruar duke veshur veshje të ndryshme, sikurse fustanet e kështu me radh, atëherë në këtë rast nuk ka dyshim që ajo mundë ta ta vej mbi këto veshje hijabin, do thonë mbulesën, dhe ta vendos shaminin edhe kështu të dalë dhe nuk ka nuk ka gjë të keqe për arsye se ajo i mbulon këto. Mirë po nëse është qështja e zbukurimi të makjajzhi, përdorimi i njyravë, zbukurimi i syve i ftyrës në përgjësi, atër e themi që kjo nuk është e drejt, po sa qështë nëse është dit dhe gruaja ekspozot në përruk, ekshtumera dhe duke që është e njyrosur dhe ka përdor makjajzhi dhe shkakton një form që të thjerta shohin dhe ta kuptojnë se kjo është spukuruar, atëherë në kët rast nuk është e drejtë që del ajo në atë formë. Prandaj e saktë është që nëse ndodh në situata këtilla që makiazhin ta bëj ta vijnë në shtëpi, por në shtëpi pas që të arrinë Por nëse është me makinë të vetën, me burin, e kështu më radhe, nuk do të ketë kontakt me burat huaj, atër edhe nëse delë kështu, nuk ka gjithë keqe, por nëse do të delë të ecë në rrugë, ose të hypë në taksi e kështu më radhe, atër e drejt është që mos të bëj këtë, por të vej makjajën pasi që të arrinë vendin e ahengut. Zotit i mësë mirin. Pyetja tjetër thotë, nëse jam njësër të falë namazin në një gjami të caktuar dhe rogës me zë e zani në në disa gjami më të avrta, a du të falë i namazin në gjami më të avrta, a po të shkojnë në gjami për cilën jam njësër? Po, është një hadithi Muhammedi Sallalale Usam në cilën vërtetot se besimtari nëse është futur në gjami, brenda në gjami dhe fillon e zani, atërë ati nuk i lejo të del për i, i gjamiës, po duhet qëndroj atu deri sa të falë namazin, pas taj të del, kanë kan dales. Qoftë edhe nëse orë qëlimi i ti që aje të del nga e gjamiët, të shkojnë në ndonjit jetër, prap të falë namazin me gjemat, përshkak se përderi sa e kanë zanë e zane brenda në gjamië, atërë duhet të falë namazin, pas taj të del për i gjamiës. Mirë po nëse aje nuk është futur në gjamië, ës dhe gjatë rrugës duke ecë fillon ezani dhe ai nuk do të ndalet në xhamin aty do të shkojë në një xhami tjetër dhe është i sigurt se do ta arrij namazin me xhamat atëre nuk ka gjithë të këqe nëse e kalon atë xhami mirë po nëse ai do ta kalojë atë xhami dhe nuk është i sigurt se do ta arrij namazin me xhamat por kur shkon në xhami kur shkon në xhamin tjetër do ta fal namazin a çoft edhe vet atëre e drejta është se ai të ndalet ta fal namazin aty ku e ka arritur ezani pastaj të fardoj rrugën për xhamin tjetër nëse ka ndonjë takim apo don më përcjell një aligjerat e kështu me radh dhe kjo është drejta se si do duhet të vepronte besimtarët në këtë rrethana përgjatë radhës sot kam dëgjuar dhe lexuar se janë disa kohë të caktuara gjatë secilave është ndaluar falja e namazit, ndërto koha lindjes së diellit dhe pas ikindis. Mirpo në anën tjetër kam lexuar një hadith ku thuhet se ai që arrin të falë një rekatë Sabat, leta përfundoj faljen e namazit të ati. Dhe ai që arrin të falë një rekatë të namazit e ikindis para perëndimit të diellit, leta përfundoj faljen e ati namazi. Ju lutem nëse mundi më sqaroni. Po, janë disa hadithe. Ë, disat të cilav e, aludojnë se pegamerës ka ndalu faljen e namazit në kohët të caktuara syqë është një hadith që e transmiten Abdullabin Amri ku i dërguar e Allah të ka thonë se 3 saatin ka në nëbiju në hëna në nësallje fi hinne që tri kohët kohë ditës apo në, Muhamedi S.A. në ndalën të që të falëshim dhe të të varosim të të vdekurit tan dhe ato tri kohën koha pas namazit sabahut pasi që të falet namazi i sabahut deri në lindje të diellit dhe kur ngrihet dielli pra afërsisht sa një shtiz koha e dytë është kur dielli është në zenit në kupën e qiellit dhe duhet pritë deri sa të kalojë dhe fillon do të thotë ana e ka perëndimin dhe koha e tretë është pas faljes namazit të ikindis deri sa të perëndojë dielli nuk preferohet apo nuk lejohet falja namazit Pastaj në anën tjetër kemi disa hadithe tjera, sikurse hadithi që u përmend është një had... disa prej tyre është hadithi Muhameds a selam se kush e, e ka arrit namaznin e kinis para se të perëndojë dielli qoftë edhe një rekat, ai ka arrit namaznin e kinis edhe për namazin e sabahut ka ardhur njëjtë që po nuk kupton se i tilli ka filluar me fal namazin duke perëndu dielli ev sharrimi i këtyre domoha haditheve të kësaj natyre që ndoshta në shqip par mund kuptohet se ka e, kundërshti në mes vete qëndron në faktin se qëllimi i dalesës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është për faljen e namazeve nafile. që njeriu të fal nafile pasi që në këto kohë caktuara, këto 3 kohë që i përmendëm. Mirpo nëse i tili besimtari nuk i ka fal farzën e sabahë të themi, apo farzën e i këndisë, dhe aj i kujtojtë se nuk e ka falë i këndinë vetëm se 5 minuta për shembol, para se të përëndoj djeli, atërë aj në të moment nuk duhet me pritë me, me thirë e zani akshamit, pastaj të ta falë i këndinë, pastaj akshaminë, apo të falë akshaminë, pastaj i këndinë kaze, jonë këtë formë, po menjëherë siti ku i tohat si te kupton se nuk e ka fal namazin pavarësisht sa or duke perëndu dielli apo është duke hyr namazi i akşamit e çshto me radh ai menjëherë e fal namazin e ikindis edhe nëse arrin qoftë edhe një pjesë sa një rekat që ta arrij që ta falë që e ka fal namazin qoftë edhe një rekat ikindin para se me perëndu dielli atëherë ai llogaritet se e ka arrit at namaz dhe e ka fal në kohën e caktuar. Pra ky është për qëllim. Edhe një herë them se qëllimi i ndalesës është për faljen e namazeve nafile e jo për faljen e namazeve farze. Farzët falen pavarësisht në çfarë do kohe, ëh dhe në kët nuk ka kurfar për jashtëmin. Dhe po, pyetja e fundit personi hoç është kur bjem në sejdë a duhet i vendosim në tokë pëllëmët e duarve apo dorën deri tek bëroilat? Po. Ësimtare kur bjen në sejdë e sakta është që duhet vendosën vetëm pëllëmbët e duarve, dhe të vetëm shuplakat si themi ne të duarve, e asesi edhe bryllat. Ma dje për këtë kemi edhe ndales në një hadith të sakë që e shvenan ima muslimi, që i dërguar e Allah të lafdrimi dhe pasha që ofrimi të ka thanë që kur të binin në sejgjde, vendos një duart e juaja dhe mos i vendos një edhe bryllat që i për, mos i shtrinë edhe bryllat e juaja si kurse i shtrinë qeni. Përshka këse edhim qeni kur të ullet, ullet në atë formë dhe kjo është forma e ndaluar dhe ka ndales që besimtari kur bjenë në sejgjde me i vendos edhe bryllat dhe të i preken bryllat në tokë. E mi aftushme është të preken vetëm shuplakat e duarve dhe kështu që studuot praktikohet në asnjë formë, në asnjë mënyrë të praktikohet forma e teatrit. Zot i dhe më smiri. Ju falenderoj shumë që jeni studentë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shiko së ndruar këto i cin përgjigjet personave, ju falenderoj shumë që na ndoqët. Ju mos harroni të na shkruani edhe në të në email adresën tonë pyetjet që se si iviskesa.com si dhe nëpërmjet mesazheve deri në, në takimin tonat të ardhshëm. Asalamu alaikum.